Allah Shallahu rahimahu Allah Taala, wahai ini berdasarkan akal, dan الرد على المعتزلة أننا فينا لصفات المعاني لئلا يلزم تعدد القدماء وهذه شبهة فاسدة Uh, kata-nya wa wa rahir riyab ah ha, kita klik ke ummi syarah kita syarah tentang katanya kata musannaf wa rahir riyab maknanya ai wa alqi 'anka ash dan campak olehmu buang olehmu ah uh, campak lepa tahu. Daripada mu itu akan segala syubhat akan segala kesamaran. Makna subhat, yaitu periyabu uh, jamuribatin bimahnes subhati kita ambil kelimah arak tu dah guna melayu kata subhat, subhat. Ah ha, kelimah arak subhat. Makna syubahat Allati yaitu Yang lam tu'lam fihatuha Yang tidak diketahui Akal sahnya aa, Syubahat Allati wala fasaduha, Dan tidak tahu Diketahui akal usahnya Balik sah pun tak tahu Balik rusak pun tak tahu Superbarihallah pun tak nyata Haram pun tak nyata Jadi syubahat tu asal wa apa dia tu <coughs> asyubhat bi hadzal makna syubhat dengan ini makna makna allati lam tu'lam ini ini adalah bi hasabil asli ini dengan sekira ke asal kalau tidak telik kata sekiranya asal begitu maksud di sini apa wa illa ai wa illam naqul hadza bi hasabil asli fal qasduna maka qasa qasa menyamakna maksud wa wa illa fal qasduna ai falqasdu, dengan mana al maksud minal musannif huna di sini ai fi hadzal qauni pada perkataan musannaf kita wa turh riyab maksud di sininya apa arraddu <coughs> Iyalah nak tolakkan alal mu'tazilati Nak tolak alal firqatil mu'tazilati ata kuwa mu'tazilah <coughs> Bala <coughs> mana Kuwa <coughs> uh, mu'tazilah Annafina Isefain jamuk Annafina Yang menafi mereka itu Mu'tazilah Li sifatil ma'ani Menafi akan Segala sifat ma'ani Jadi hak kita Orang ahli sunnah kata Tuhan bersifat Dengan kudrak Tuhan kuasa dengan kudrak Orang mu'tazilah kata Tak ada kudrak Tuhan kuasa dengan za nah, Itu yang menafi kita kata Tuhan tahu dengan sifat ilmu Dia kata tak Tuhan tahu dengan zat Artinya dia menapi sifat ilmu ha, Kita kata Tuhan dengar dengan samuk Dengan pendengar Dia kata tak Tuhan dengar dengan zat Jadi segala sifat kita dah bila Qudra, irada, ilmu, hayat, sam, basur, kalam Tujuh kita dah panggil sifat ma'ani tu Segala sifat yang ada di zat Allah ha, Dia kata tak ada dia panggil nafina na li sifatil maani sabit tulah pihak ahli sunnah tu memberi gelaran ke mereka kata firqah mu'atilah nah dia panggil puak yang hampakan zat daripada sifat tu asal orang maksudnya mereka menolak sifat maani mereka kata tak ada sifat maani itu panggil mu'tazilah yang menafikan sifat maani pangemu'addilah. Sebab apa dia menafikan sifat ma'ani li'alla tu'ilab bagi an Sebab apa dia menafikan sifat ma'ani tu nak nak ilab nak wayah balik dia tu. Li'alla yalzama ta'addudul qudamai supaya tak lazim oleh berbilang segala yang kodim Ha nah, nak lari situ. Ha, supaya tak lazim boleh berbilang segala yang kodim jadi kalaulah isbah isbabkan segala sifat jadi makna kata berbilang kodim kodrak, satu sifat yang kodim ha, irada satu sifat yang kodim dua kodim dah tujuh sifat yang kodim semua, tujuh kodim lepas tu, zat satu lapar kodim jadi orang panggil berbilang kodim Di sisi orang mu'tazilah Bila kata berbilang kodim Mutlakan mustahil Nah dia duduk situ Haa dia duduk situ Bila kata berbilang kodim Mustahil mutlak Semata-mata tak kira kodim Zat kodim apa maknanya di sisi dia belah tu Sebab tu lah dia Mesti mengatakan takda kudrak tu Haa segala sifat Ma'ani di zat mesti takda kerana dia ambil daripada kaedah orang falsafah Nah, Haa kaedah orang falsafah dia kata, Al-Qadimu la yakunu illa wahidan fi jami'in sifatih. Haa maka puak mutazilah sambar ambil kaedah tu basa pada dia. Haa dia panggilan tahilut, curi ambil kaedah dia buat hak dia. Haa lupa dia pergi curi motor dia, klik marita pelanya, pindahnya apa apa tu buat nama dia Salim buat nama dia Dia curi orang Hanya pindah-pindah buat bahasa dia Dia panggil yang terbilun Ini ha, asah orang palsapah lah tu ha, Katanya Yang Qadim tidak ada Malaikat Esa pada semua segi Kalau gitu Bila kita kata Qadraq Qadim Irodak Lepas jadi lapar kodim. Zat kodim. Segala sifat ma'ani tujuh kodim. Jadi lapar kodim. Ha, panggil berbilang kodim. Maka nak lari pada situ. Dia kena kata tak ada sifat. Ha, Allah zat yang kodim besar jua. Dia kata. Manakala begitu salah dia tu. <coughs> salah dia tu. Lalulah ahli sunnah kita tolak. Dengan katanya musanah kata fathba sabilal haqq wa tarhirriyab makko ikut olehmu akan jalanan hak sebenar jalanan ahli yang sebenar iaitu ahli sunnah wal jamaah wa tarh dan capak tahu olehmu akan segala keraguan mana syak-syak mu tahu tak seorang dah pegailah maksud musannah kitanya ah ha, firqah mu'tazilah ni satu firqah yang Ah ha, Sesat Satu perkah yang Salah pegangnya Mucapot Jangan pegang Itu Itu ha, maksud misalnya, Nak tolak Nak tolak orang mu'tazilah Yang menafi Kasifat ke ma'ani Kerana alas Dia supaya tak lazim Udah berbilang kodim Lalu syiah kita kata Wahazihi Syubhatum Fasidatun Dan inilah Hadis syubhat ini syubhah ni dia panggil syubhah yang fasidah yang palsu. Dalam syubhah dah patu fasidah pula dah wusaq. Sebab apa kata syubhah yang fasidah li'annahu kerana bahwasanya dia panggil dhamirun sya'an tak rajaklah. Tapi di jimlah belakang. Kerana bahwasanya la yaduru illa ta'addudu Zawatil Qudamai Haa Kerana bahwasanya Tak berimbarah Malaikan hanya Berbila segala Zakyat Kodim Haa Hak tu Hak kita ahli sunnahnya Jangan i'tiqat Tuhan Berbilang Siapa i'tiqat Tuhan Berbilang maka kufur lah kita i'tiqat Tuhan yang esak Maknanya zat Satu Tuhan esak Itu ha, dia Tidak ada yang lain daripada Allah Lain daripada zat Allah Tuhan yang kandung Tidak ada Haak tu Ada pun berbilang sifat La ya, Ini Nafi hadap Nafi pula dia Apa, apa dia tu? <coughs> Saat ni dia Nafi La yadurru tidak bermudarat patut mari istisna jadi isbab ala yaduru illa ta'dudu zawatil qudama tidak mudarat Malaikah oleh berbila qadin zat itu baru mudarat adapun berbila sifat tak apo la ala <tid> yaduru mm sebab mari di illat ya isbab kali ha lah kata Hak wajah dulu ta'adudu zawatil qudama la wajah dulu ta'adudu sifat. Nah, sahlah segitu. <coughs> Tidak mendarat, malaikah berbilasa koding tu hak mendaratnya ada pu berbilas sifat tak apa. Ati bann lah ta'adudu sifat di aila wajah dulu. Berbilas sifat ma'ati serta bersuatu uliza. Zat tu hai, satu je Kudrak sifat dia Iradat sifat dia Haa, tu tak apa, tak mustahil Hak mustahil, hak daratnya Tuhan dua Allah, zat yang nama Allah za, Zat yang nama Al-Bari Dua Masalah hmm. Ataupun macam Tuhan dua hak Nama Zulmah sah. Tuhan Nuh Haa, Dua Ha, sabit tu dia sembahkan cahaya-cahaya, sembahkan matahari kerana punya cahaya, sembahkan bintang, sembahkan bulan, sembahkan api dan segala cahaya-cahaya kerana ini dipanggil memberi a ha, manfaat kepada kita. Ha, sahabat tengok kalau tak ada cahaya kita duduk dalam gelap, dalam kelam nak apa boleh? Ha, tapi bila malam ada bulan, ha, ha siang hari, ha matahari, ha cerah. Apa kata bila malas yang bulat gelap Bitar apa tak ada Ha nak cerah dengan apa Pasal api Cerah Ha jadikan lagu tu Dia panggil nur Ha nur ha, Maka tu lah diisi dia orang manjusi Tuhan dua Nur dan zulmah hmm. Tu dia panggil macam-macam lah dia tu Banyak-banyak lagi lah kesesatan dia tu Ahatum ah, darak tu Dia panggil ta'adudu zawatil khudamah Ha, ada pun kita etikah Allah azza jua qudrat sifat dia yang kadima iradah sifat dia yang kadima Hanya ni panggil tak ada sifat ma'at tak ada apa orang mu'tazilah nak lari betul kata berbila qadim tu nak lari selalu dah mesti <coughs> betul dulu hok bahaya kalau tak bahaya <coughs> tengok kita dok lari-lari tu daripada benda bahaya mm tu dia <tuh> <tuh> ah atulah yang musannah kita makri rahir riyab ah maksud musannah nak talaq situ wa yasihhu adalah pada kalam itu ai kalamil musannif musannah kata wa rahir riyab pada perkataan musannah tu sah juga bahawa ada bahawa adalah pada kalam musannah itu hazfu mudafaini bua kedua mudah terkedilnya begini wa taqdiru sabila ahli riabi nah kedua tu hak so, matanya wa trah riyab ah manakah alat kedik wa sabilah nah ha satu mudah ahli ha nah tu mudah ia kedua sabilah mudah ahli mudah ilaih ahli mudah ar-riya mudhaf ilah kata Takdir dua mudah sah dia kata maknalah ana watrah tak kala susun atas kata fatma sabilah ahli al-haq sini kata watrah sabilah ahli ar-riya nah, nah maka ikut ulimu jalan ahli sebenar dan campok tahu olehmu akan jalanan ahli ragu syak. Ah ahli riyabi was syukuki. Ah, tambah masuk atas tafsir. Kan riyab jamak pada syak atau maknanya dia syak. Ah watrah sabila ahli riyabi was Ahli riyak anna fina lisifatil maani. <coughs> Ahli syak, ahli keraguan Yang menafi kasih pahamahani Pertahadilah Liannahum kena mereka itu <tuh> Ahlal riyak Wasyuku' tu Yaquluna mereka kata Kata sini makna ya'taqidun Bukan kata saja ni Ya'tiqa dia balas ni Ya'ta <tuh> <tuh> ay ya'taqiduna Mana gitu Yaquluna ay ya'taqiduna Kerana mereka Beri dengan kata kerana i'tikad dalam hati. Pak kita nak tahu mana tahu di dia kata di dia royak tu. Ha mana kata? Yaquluna ayya'taqiduna biqaulihim. Maknanya, mereka i'tikad dia kata qadirum <tut> bi zatihi. ni Allah qadirum <tut> bi Allah yang kuasa dengan zatnya. Ha dia nabi qudrah. Pak kita ahli sunnah Allah qadirum bi Ha, dia qadirum bizati ya nabi qudrah. Muridun Allah ha, yang menentu bizatihi juga. Kita muridum bi iradatihi. Nah ha, lain dia. Ha wahaka zakatlah straight dengan seterusnya. Malah ana alimun bizatihi. Kita alistana alimun bi ilmihi. Ha, ah dia Hayyum bizatihi Kita hayyum bihayatihi Ha, tarik je lah Sami'um bisam'ihi Basirum bibasarihi Mutakallimum Bikalamihi ha, Dia dah pakai zatihi semata Sami'um bizatihi Basirum bizatihi Mutakallimum bizatihi Ah, ha, tu dia mau jangan tugok tu Tu jala tu jala syak Jala ragu Jala salah <tuh> Wahakaza Wahuwa hazayanu Haa dia kata Wahuwa ay hazal qawl ha Hazal qawl ambil daripada kata Ya kuluna qadirun Wahuwa hazal qawl Dia panggil hazayan Dia panggil apa? Perkataan tak setu Tak ada Allah Kutsi Hmm Itu dia Haa dia panggil kata perkataan Perkataan perkataan apa? tu. dia panggil ha hazayan Sebab apa? lillahu kerana bahwasanya syan la yuqalu qadirun bila qudratil. Kana tidak derti kata yang kuasa dengan tak ada kudrah. Orang tak kata qadir lah. Tengok dalam pengajian ada segi kaedah lurah. Ha orang panggil isim fa'il kata tu qadirun. Ha, tak dikatakan qadir manakah zat yang bersifat dengan kudrah. Ha tu Haa, muridun bila iradatin tak dapat erti. Orang tak kata murid melaka zat yang bersifat dengan irada. Seperti kata qa'imun. Orang tak kata qa'imun melaka zat yang bersifat dengan qiyam. Nah gitu lah. Orang tak kata qa'imun bizatihi gitu. Aa kena kata qa'imun biqiyamihi lah. Ah ha, sabit bersifat dengan qiyam itulah arti kata qa'imun tetapi maiki sifat pulaknya qiyam ni bukan sifat bahasa wujud dia qiyam ni kena kaminal umur ri'atibariyah berdiri duduk tidur ha, nah bangun duduk tidur itu dia panggil sifat ia bahasa ghenti saja sifat bahasa ghenti saja dia panggil amrun atibari bukan bahasa dah tinggi rendah dah adapun Ha, manakala qadirun manazzah ia bersifat dengan qudrat aqdrat ni sifat bahasa mana sifat bahasa ada ha tu panggil maani tu qaidun yang duduk manazzah ia bersifat dengan duduk ha duduk ni bahasa erti saja naimun ha yang bersifat dengan tidur ha tidur ni bahasa erti manakala a alimu yang bersifat dengan ilmu ilmu ni sifat yang wujud ha, dia ah, kata, ha tu dia datang tinggi kata qaimu apo qadiru bi zatihoi la yuqalu belah tu ha tu kata jelas allah hazayan perkata hapu tu ha perkataan ha, ha, tak boleh buat tiru tu hmm dah dengar walha qalukir mereka ini ahli akal orang bijak Ha, orang ahli alaqah tapi silat yang gitulah barang silat barang salah ni halah ni nabi kata kita hamba yang lemah dah bila Allah taala aa ha, menyesatkan sesatlah itu dia hmm sebab tu kita kembali balik pada Allah ha, tak ada daya dan upaya melainkan dengan taufik dari Allah tak ada daya upaya melainkan pertolongan dari Allah kalau gitu kita boleh berjalan-jalan ni Allah masya-allah lah Ah ha, tu dia kurnia eh, daripada Allah Taala. Kalau Allah Taala tak tunjuk mana kita nak tahu. Hmm, betul mana kita nak tahu. Ha, tapi petunjuk daripada Allah pergi pegang, pergi mengaji ikut jalanan ahli sunnah. Mujur kita boleh gelang tu lorong tu. Hmm, tu dia. Habis hmm. klik kepada matan semula. Sambungnya iaitu musannaf kata hayatuhu nah ha, termasuk samo dalah habis ha, kalau hak dulu tu hayatuhu kazalkalamus sam'u thumma albasar bizi atana sam'u nah ha, thumma albasar nah ha, tu sengaja dipermatikan roh karena nak timba lagu syi'a ha, nah kalau tak sabit lagu syi'a gak kena kazalkalamum thummal basaru nah ha, macam macam gitulah tapi kena lagu yang enak gitu tak boleh kena samal basar nah macam gitu samal basar di zi atana sam'u hmm hayatuhu kazal kalamu sam'u ah qawluhu hayatuhu ma'tu hun 'alal wujudu. Ah ha, klik kepada humi kalam musanna kata waajibullahu alwujudu walqidam. Nah ha, klik denung lah Jadi perkata musanna kata hayatu hu ni ah ha, iaitu atah At klik pada humi. Yaitu wujud. Bi hazfi har bil atfi. Ah ha, diingbuangkan harakat atas. Tak kata wa hayatuhu. Ah ha, kerana darurah syai'lah. Hmm buang harata. Kemudian wa ma sana'ahu syarih. Ha, kita sebut pula. Dan barang yang telah perbuat Akhirnya barang oleh syarah. Asyarah ha, sini Syekh Abdul Salam. Nang lah rajak somo Syekh Abdul Salam ah ha, tuai habuat sarah. Ha, Adap masyhuk kata Shaharul Salam ah ha, ithapul murid ha, kita ni tukbatul murid ah ha, hak Shaharah buat nu ialah halu maknan ya itu sebagai hurai makna Bukan dia nak hurai eh rak dah hayatu eh rak jadiya po atau pada wujud nengah zahrah tah tu eh rak ada pemusnah kata siapa yang ke yang ke aja sebut gitu tu ialah Iaitu ia dia panggil huraikan makna bukan dia hurailah apa maksud. Kama taqaddama seperti barang telah dulu yakni beberapa kali dah. Kan nak kata gap kama kama taqaddama ayo romar roti. Barang telah dulu artinya bukan sekali banyak kali dah ada royak kat dia. Selesai di situ wa qad arraf ash-shaykh hayata dan sungguhnya telah menta'rif oleh Syekh As-Sanusi At-Huamata Ummil Baruhin ah, Syekh As-Sanusi Telah menta'rifkan Akal Al-Hayata Akal Sifat Hayat itu Ta'rif Bita'rifin Ar-Rafa Bita'rifin Dengan suatu ta'rif Yashmalul hayat Al-Qadimata Wal-Hadithata jadi Syekh Sanusi dia takrif sifat hayat tu bukan saja takrif sifat hayat qadim dia takrif sifat, sifat, Ta sifat hayat yang melekat pi hayat yang qadim sifat hayat Allah taala Walhadisata, hadisatah sifat hayatnya baru. Nah balah mana dia takrif haitsu qala sekira-kira berkata ya ataupun boleh kita pakai haitsu di mana pada tempat kata nyaw ha, dalam Al-Qur'an barahin dia kata hia hia haya tu sifatun tu صحيح لمن قام به dia kata ah ha, ya itulah sifat hayat tu sifat ia mengesah ia sifat Liman bagi mereka ha, Mereka ni tak ada kira lah Odin Baru tak ada kira sini ha, Dia kata semata-mata nak tarikh sifat ayat Tak ada nak tilik kata ayat yang kodim ha, Tak ada nak tarikh kata sifat Tuhan Tak ada kira nak ayat atau ayat tu Ialah sifat yang mengesah ia Bagi mereka yang berdiri dengannya, dengan mereka oleh idrak ni, oleh sifat idrak Haa Ia berdiri dengannya, oleh sifat idrak Apa nak raya? Haa, ni lah makna kata Sifat hayat ni seolah-olah Sifat hayat ni lah seolah-olah Haa. Haa Apa dia? Seolah-olah syarat bagi ada sifat lain Nah, seolah-olah syarat bagi ada sifat lain Malah ana seolah olah pada ayat pai kata tu sahihu ayyita ha, mengesah pada kira-kira akal. Pada pihak akal kira katanya ana, kita tak boleh nak reti, tak boleh nak terima kata za tu yang mendengar kalau tak ada sifat hayat. Kita tak boleh nak terima kata za tu yang melihat kalau tak ada sifat hayat. Demikianlah Nah, kita tak boleh nak reti kata zat tu yang pandai tahu kalau zat tetap sifat dengan hayat. Tetap sifat dengan hayat mati, bila mati mana nak pandai? Kita boleh terima terimokah kata pandah tuan mati? Nah, jadi seolah-olahnya hayatlah sifat yang mengesahkan bagi ada hal lain. Seolah-olah syarat. Nah, dia pangisi sifatum tu sahihu aitu sahihu bit taaqquli. Ha, soh pada kira-kira anak akar saja ha, Kalau, ha, apa namanya? kalau ha yang baru tu lah. Mana kalau Allah Ta'ala Dia panggil pada kira-kira saja Sebab apa? Kerana semua sifat tu Kadim ha, ha, Bila sifat tu kadimah ha, ha, tak boleh Kita nak kata hayat dulu Kudrak ke dia ha, tak boleh Hayat dulu ilmu ke dia Tak boleh ha, Semua sifat Allah kadimah ha bila qadimah tak boleh nak kata dulu kedian nah apa ni kata sifat ia mengesah pada kira-kira akal saja <tod pues> liman qamat bihil idraku aitu sahihu artinya mengesah ia ia hayat liman qamat bihi mengesah bagi mereka yang berdiri ia ia ia, ia pada mani berdiri ia ia al idrak bihi biman mengesah Ayat tasifa itu mafu bagi tusahihu Mengesah akan bahawa bersifat ya ayman qamat bihi Ah ha, silap domet Ah ha, tusahihu mengesah ya ay hayat liman qamat bagi mereka yang berdiri ya ay bihi biman mengesah akan ayat tasifa bahawa bersifat ya Bi sifatil idraki Dengan segala sifat idraq Mana sifat idraq? Ilmu Ah, Sama Basad Dia panggil sifat idraq Habis Wa la yadurruhul jem'u Baina haqiqataini muhtalifataini Bilqidami Walhudufi Haa ni salah lah nak jawab soal Soal ah, katanya okay, Eh gano kita ada ta'rif hayat Siapanya masuk habis ha, Sipak yang kodih Sipak yang baru Masuk dalam satu ta'rif Jadi hipung capu masuk tu Gano begitu boleh ke capu, ya kodih ya baru katik tu Ha tu tu soalah jawab Wa la yadurruhul jem'um Ha payah sikit eh Dekat tu lah dulu Allah Allah